Шість теперішній час. Рік, що минув без неї, Холстон чекав на її повернення, вірив у правдивість її божевільних слів, сумнівався, що там на тому пагорбі лежить вона. У першу річницю її смерті він цілий день доблизько натирав усе в камері, вимував жовту браму шлюзу, напружено дослухався, намагаючись почути якийсь звук ззовні, що мав означати, привид його дружини повернувся, аби звільнити його. Коли цього не сталося, він почав розглядати інший варіант вийти назовні, як вона. Днями, тижнями, місяцями він переглядав файли в її комп'ютері, читав усе, що вона зібрала, розуміючи лише половину, і цим доводив себе до нестями. Він почав вірити, що його світ був обманом, та без Елісон уже не мав для чого жити, навіть якби все виявилося справжнім. Друга річниця її виходу відзначала рік його боягуства. Холстон ішов йшов на роботу, промовляючи подумки згубні слова. Про своє бажання вийти. Але останньої миті ковтав їх. Коли того дня він із Марнзом заступив на патрулювання, думка про те, наскільки наблизилася його смерть, пекла зсередини. Це був довгий рік боягуства, рік, протягом якого він зраджував Елісон. Перший рік був позначений її невдачею. Другий – його. Але досить. Тепер іще рік... І він сам сидів у шлюзі в комбінезоні прибиральника, переповнений водночас і сумнівами і вірою. Бункер був замкнений, груба жовта брама, міцно закручена гвинтами, і Холстон подумав, що не так він уявляв свою смерть. Не таким бачив своє майбутнє. Він вважав, що завжди житиме в бункері, а його тіло вирушить туди само, куди відіслало і тіла його батьків. У ґрунт чорноземної ферми на восьмому поверсі. Здавалося, минуло ціле життя відтоді, як він мріяв про сім'ю, про власну дитину, про диво двійнят, чи ще один виграш у лотерею, про дружину поруч, із якою зустріне старість. За дверима пролунав гудок, наказуючи всім, крім нього, вийти. Він залишиться. Більше йому нема куди йти. Зашипіли аргонові труби, наповнюючи приміщення інертним газом. За хвилину Холстон відчув, як тисне на нього повітря, а комбінезон щільно прилягає до тіла. Він вдихав кисень, що циркулював у шоломі, стоячи перед іншими дверима, забороненими, тими, що вели у страхітливий зовнішній світ, і чекав. Почулося рипіння металевих поршнів, захованих глибоко в стінах. Одноразова пластикова цирата, що вкривала стіни шлюзового приміщення, зморщилася від тиску накачаного аргону. Її відразу спалять просто у шлюзі, поки Холстон протиратиме лінзи. Ще до смерку все тут приберуть і підготують до наступного очищення. Масивні металеві двері перед ним здригнулись, і коли вони почали відчинятися, стало видно величезну шахту. Брама не відчинилася навстіж, хоча й була спроєктована саме для цього. Слід було мінімізувати ризик проникнення повітря ззовні. Потік аргону рвонув крізь отвір зі свистом, що в шахті переріс у насамовите ревіння. Холстон притиснувся до дверей, спонтеличений тим, що зовсім не опирався, як і всі, хто був до нього. Краще вийти і один раз побачити світ на власні очі, ніж згоріти живцем разом із пластиковою цератою. Краще пожити на кілька секунд довше. Щойно отвір достатньо розширився, Холстон протиснувся в нього. Комбінезон терся об стулки дверей і чіплявся за них. Навколо клобочився туман, це аргон конденсувався в атмосфері через нижчий рівень тиску. Холстон рушив уперед на осліп, спотикаючись і хапаючи руками м'яку хмару. Туман ще не розсіявся, а брама шлюзу зарепіла і почала зачинятися. Коли грубі сталеві двері міцно зщепилися з таким самосталевим двірком, замикаючи Холстона в шахті разом з токсинами, гудки сирени стихли. В шлюзі загуло очищувальне полум'я, знищуючи будь-яку заразу, що могла проникнути всередину. Холстон побачив, що стоїть біля підніжжя бетонного пандуса, який веде нагору. Здавалося, відведений йому час отот -от вичерпається. У голові безперервно пульсувало нагадування: "Швидше, швидше". Його життя спливало. Він почав дертися нагору пандусом, збентежений тим, що опинився в якійсь ямі, адже звик бачити обріз з кав'ярні та вестибюля, розташованих на одному рівні зі шлюзом. Чоловік почовгав нагору вузьким пандусом поміж пощерблених бетонних стін. Скло його шолома заливало яскраве сліпуче світло. На вершині пандуса Холстон побачив той рай, до якого був засуджений за свій простий гріх – надію. Він озирнувся на всі бічі, голова запаморочилася від такої кількості зелені. Зелені пагорби, зелена трава, зелений килим під ногами. Холстон заволав від захвату в своєму шоломі. І над усією цією зеленню синіло те саме небо з дитячих книжок із чистенькими білими хмарками, а в повітрі пурхали якісь живі істоти. Холстон крутився на всі боки, намагаючись збагнути побачене. Він раптом згадав, як його дружина робила те саме. Він спостерігав, як вона незграбно, повільно оберталася, ніби розгублена чи здивована, а може розмірковувала, чи потрібне взагалі те очищення. Очищення! Колстон дістав шматок повсті з нагрудної кишені. Очищення. Тепер він блискавично збагнув чому? Чому? Він глянув туди, де, як він думав, раніше мала бути висока кругла стіна найвищого рівня бункера, але, звісно, вона залишалася під землею. Усе, що стояло перед ним, це невелика бетонна вежа, колона за вишки максимум з два з половиною метра. До одного її боку було прикріплено металеву драбину, на горі стирчали антени, а з його боку, Зосібич він бачив, наближаючись, битріщалися широкі вигнуті об'єктиви потужних камер. Холстон дістав серветку і наблизився до першого. Він уявляв, яким його бачать з кав'ярні, неприродно наближеним, неймовірно великим. Три роки тому він спостерігав, як його дружина робила те саме. Він пам'ятав, як вона махнула рукою, тоді подумав, що так вона втримувала в рівновагу, але, можливо, Елісон хотіла передати йому якийсь сигнал. Можливо, посміхалася за своїм сріблястим шоломом, так само широко й дурнувата, як і він зараз. Чи так само калатало її серце в божевільному передчутті свободи, поки вона бризкала, терла, відчищала, наклеювала захисну плівку. Холстон знав, що у кав'ярні буде порожньо. У бункері не лишилося нікого, хто любив би його так, щоб дивитися, але він все одно помахав рукою. Його переповнював не той праведний гнів, який на його колишню думку охоплював багатьох прибиральників. І не усвідомлення того, що люди в бункері виявилися засудженими, а засуджені – звільненими. І не відчуття, що його зрадили, водили його рукою із серветкою дрібними коловими рухами. Це був жаль, чистісінький жаль і нестримна радість. Світ став розмитим, це на очі Холстона навернулися сльози. Його дружина мала рацію. Краєвид, який показували всередині, був обманом. Пагорби, ті самі, він упізнав їх з першого погляду, адже прожив з ними так довго. Та не ті. Екрани в бункері, програми, які знайшла його дружина, якимось чином перетворювали яскраво зелене на сіре, знищуючи всі ознаки життя. Надзвичайного життя. Холстон стирав кіптяво з об'єктивів камер і думав, чи поступове забруднення теж реальне. Налід справді був. Він бачив, як він зникав під серветкою. Але, можливо, то був звичайний бруд, а не токсична кіптєва в повітрі. Можливо, програми, які знайшла Елісон, могли змінювати вже відсняти зображення. Голова йшла обертом від цих відкриттів. Він здавався собі дитиною, яка вперше потрапила в світ, і тепер мусила збагнути стільки всього одночасно, що мозок от вибухне. Налід був справжнім, вирішив він, коли стер останній бруд із другої камери. Певно, програма накладала сірі й коричнєві відтінки, щоб приховати зелене поле і блакитне небо, поцятковане пухнастими хмарами. Світ, який ховали від них, був таким прекрасним, що Холстон докладав чимало зусиль, аби продовжувати роботу, а не витріщатися на все навколо. Коли він чистив другу з чотирьох камер, замислився про фальшиві стіни внизу, про програми, які переносили зображення з цих камер і змінювали його. Цікаво, скільки людей у бункері знають правду? І чи взагалі хто-небудь знає? Яким відданим фанатиком потрібно бути, щоб підтримувати цю похмуру ілюзію? Це й була таємниця, що дійшла з часів до останнього повстання? Чи просто нікому невідома брехня, яка передавалася поколіннями, комплект фальсифікаторських програм, які й далі працюють на комп'ютерах у бункері, ніким не помічені? Бо якби хтось знав, що можна показати будь-яке зображення, чому не зробити його приємним? Повстання. Можливо, все це було задумане, щоб запобігти новим повстанням. Холстон наклеїв захисну плівку на другий об'єктив і подумав, чи могла ця огидна брехня про непривабливий навколишній світ бути невдалою спробою втримати людей від бажання вийти назовні. Адже міг хтось вирішити, що правда гірша за втрату влади і контролю. Чи тут криється щось глибше, більш лиховісне? Страх перед незаляканими, вільними, вихованими без обмежень дітьми. Варіантів безліч, і всі вони жахливі. А що з Елісон? Де вона? Холстон перемістився навколо бетонної вежі до третьої камери, і в поле зору втрапили знайомі, але трохи інші з вигляду хмарочоси далекого міста. Будівель було більше, ніж він звик бачити. Незнайома споруда височила на передньому плані. Інші, які він так добре знав, були цілі, блискучі, ані понівечені, поруйновані. Холстон дивився на гребінь зелених пагорбів і уявляв, що за мить на них з'явиться Елісон. Але це було безглуздо. Як вона могла дізнатися, що він вийде саме сьогодні? Чи пам'ятала вона про річницю? Навіть попри те, що він пропустив дві попередні? Холстон проклинав себе за нерішучість, за марно втрачені роки. «Я мав піти до неї», – вирішив він і відчув раптове бажання зробити це просто зараз стягнути шолом і громиский комбінезон збігти на пагорб в самому лише карбоновому спідньому і глибоко вдихаючи свіже повітря і сміючись вирушити на пошуки своєї дружини, яка чекає на нього в тому великому, незбагненному місті повному людей і дитячого сміху. Але ні, потрібно було вдавати, підтримувати ілюзію. Він не знав, напевно, чому, але так робила його дружина та й усі прибиральники до цього. Тепер Холстон був членом їхнього клубу, частиною, з зовнішньої групи. Історія, прецеденти змушували дотримуватися ритуалу. Вони краще знали. Він завершить свою виставу заради зовнішньої групи, до якої не приєднався. Чоловік досі не знав, напевно, чому робив саме так, знав лише, що його попередники так поводилися. Яка таємниця їх об'єднувала. І вона виявилася потужним наркотиком. Холстон знав єдине. Потрібно просто робити все, що йому звеліли. Він по черзі дістав щось із пронумерованих кишень, автоматично чистив об'єктиви, розмірковуючи над неймовірними можливостями, які відкривав зовнішній світ такий великий, що не можна весь його побачити за одне життя, не можна вдихнути все повітря, випити всю воду, поглинути всю їжу. Мріючи про майбутнє, Холстон сумлінно витер третю камеру, потім наклеїв плівку, побризкав спреєм і перемістився до останньої. Він чув свій пульс. Серце калатало під тісним комбінезоном. «Трохи, ще трохи», – сказав він собі. Узяв новий клапоть повсті і відчистив наліт з четвертого об'єктива. Затем витер, наклеїв і побризкав наостанок, поклав усе на місця у пронумеровані кишені, не бажаючи оскверняти плодючу здорову землю під ногами. Зробивши це, Холстон відступив, востаннє глянув туди, звідки ніхто не дивився йому вслід із кав'ярні та вестибюлю, і повернувся спиною до тих, хто повертався спинами до Елісон і всіх інших. «Була причина, з якої жоден прибиральник не повернувся до людей у бункері», – подумав Холстон. «Так само, як була причина, з якої всі проводили очищення, хоча погрожували не робити цього. Він був вільним». Він мав приєднатися до інших і тому поспішив до тієї чорної ущелини, що збігала пагорбом. Рушив слідами дружини, знаючи, знайомий сонний валун там більше не лежить. Холстон вирішив, що і він був жахливим цифровим обманом.